Və həmçinin 4000, yəni o vaxtda yəni hesablanan qiymətlə 4000 qızı, yəni gümüş 4000 günü gümüş əldə edilir və həmçinin 24000 dəvə, 24000 yəni, kimi götürülür və həmçinin qoyunlardan da 40000 qoyun qənimət götürülür. Yəni çünki o qəbilələrdə bütün nə vardısa, onlar varsa, hamısını döyüş meydanına satmışlar. Dan Peymanəsən bu bütün qəlimətləri hamısını yığır. Yəni döyüş qoşuna qoşuna paylamır. Yəni hələ paylamır. Və sonra həm bütün bu qəlimətləri göndərir. Ceyran və bir yer olur, yəni Məkkə əxmində bir yerdir. Ora göndərir. Və sonra özünü tutur Tayif şəhərinə tərəf. Yəni indi getməlidir Tayif şəhərinə, tərəf. çünki bu döyüşdə olan adamlar, yəni Huneyn döyüşündə olanlar müşişlər qaçıb getmişlər Tayifə. Tayfə qaçıb getmişdi və orada yığılıb Permasya müqaviməti ilə qoşun azıldı. Və Permasya sələm burdan qutarıb. Yəni üstu Tayf şəhəri tərəf. Ümumiyyətlə bu döyüşdə 14 nəfər şəhid olur. 14 nəfər şəhid olur, lakin yaralıların sayısı çox olur. Yaralıların sayı isə çox həddindən artıq çox olur. Lakin yəni ölənlərin sayısı 14 nəfər olur. Yəni baxın həqiqətən yəni, o cür yəni olurlar. Lakin on, ondur nəfər şəhid olur və bu qəbilənin, Havuzan qəbiləsinin və Səqif qəbiləsinin məğlub olduğunu görən digər qəbilələr, yəni başqa, yəni müşür qəbilələr, hamı qaçırlar, hamı dağlaşır və öz-öz, öz, yəni məsgənlər, məsgünlaşdığı yerlərə gedirlər və yəni sonra Peygamber Sözüm həmin qəbiləri bir-bir çağırır və onları İslamı dəvət edir və onlara onları yani, qəbul edir, olmayanları isə kim ki düşmənçilə edirdi, onlara qarşı Peyhəməz döyüşür. Və bundan sonra isə Peyhəməz səlam, yəni Tayif tə, tərəfə gedir. Yəni həmin qoşunu, Hünəyliyəşində olan qoşunu Peyhəməz hanım aparır Tayif şəhərinin ətrafına. Yəni Peyhəməz hanım gəlməmişdən qabaq, Hünəyin döyüşündən qaçan müşriklər gəlirlər, Taif şəhərində. Və Taif şəhərində dağlıq bir yerdə illəşir və həmçinin şəhərinin hər tərəfi qala, qala divarlarına örtülmüşdür. Və Hunayn dövüşünə çıxmamışdan qabaq Mar 2.000-i Oğuf ibn-i adlı bir nəfəri və həmçinin ona başqa birisini, Xaylan ibn-i Sələmə adlı bu iki nəfəri göndərmişdə ki, gedib başqa qəbilələrdən orda yəni, o vaxtın yəni, tankları var idi yəni, o vaxtda uyğun ənən yəni, tanklar var idi yəni, Ağacdan düzəldirirdi, təşər qoyulurdu həmin yəni, silahlara, yəni, böyük ağır çəkildə və üzərinə dəvənin dərisindən örtürdülər hər tərəfini və onun çərəsində qorşundan yəni, bir dəşrə girirdi və sonra onun yəni, qala divarını yaxınlaşdırıb, onun içindən başlar döyüşməyə yəni, onlara oxlar dəyməsin deyə Yəni, bu üzrə yəni, belə şey var, sonra yəni, mancanaq var idi yəni, mancanaq yəni, ağacdır, ağacın düzəldir İp ilə dağıtılır, üzərinə daş qoyulur, ağır və ip kəsiləndə həmin ağır, yəni, o su, yəni, ağırlığı çəkinin yəni, daşı qalanın divarlarına çırpırdı və bu cür divarları dağılırdı. Və həmçinin başqa yəni, silahlar var idi, onları yəni, öyrənməyi göndəmişlər müşriklər. İki nəfər göndəmiş, ki, yəni, gedib bu silahlar öyrənsinlər və bu silahlardan alıb gətirsinlər Tayyip şəhərlə, ki, yəni, lazım olsa istifadə eləsinlər. Və həqiqətən də həmin o iki nəfər gedmişlər, və qısa bir müddət ərzində o sınaqları getirmişlər Tayyip şəhərinin müsləminləri qarşı döyüşməyə Və səhəndə Peygamber səsələm birinci əftənin sonlarına yaxın Peygamber səhəm gəlir Tayyip şəhərinə yaxınlaşır və orada qoşunu məsyonlaşdırır və Tayyip şəhərini hər tərəfdə mühazirə alır lakin or orada orad məsliyonaq qəbilələr müşriklər, yəni Tayyip şəhərinə gəlir, özlərinə bir illik yemək yığmışlar. Özlərinə onlara bir il bəs edəyən yemək yığmışlar. Yani bir il mühasisədə qalsalar, onlara yəni yemək yəni daxil olmasa belə yəni şəhərə, onlar acından ölməzdər. Və burada baş verən döyüş yalnız yani, o idi. Yəni onlar qalanın üzərindən, qala üzərindən müsəmmənlər də o xatırladlar və müsəmmənlər də bu tərəfdən onlara bu cür o xatırladlar. Və gəlir ki Peyraməssuləlləm yəni Peyraməssuləlləm göndərir və onlar da gedib, yəni o, yəni deyilən, yəni qala divarlarını yıxmaq üçün olan, yəni silahlardan gətirlərdi, yəni o tanklardan. Və bir vaxta deyək ki, yəni, səhabələr bir neçə fərh döyüşü, həmin tankın içərisinə girib qala divarlarına yaxınlaşmışlar və oradan qala divarlarını sökməyə çalışırdlar yəni qapralışmasızlər və düşmən də onların üzərinə ox yaxışı aldırırdı. Lakin, yəni o sıvah yaxışı örtədiyinə görə yəni müsləmənlər üçün olmurdu. Və bu vaxt onlar əridilmiş, yəni dəmirin əridilmiş yəni, mayəsini onun üzərinə tökürlər. Həmin o, yəni ev kimi düzətmişlər, o tank deyirlər. Onun üzərinə tökəndə bu vaxt yəni həmin, yəni ağacdan düzəldilmiş o, yəni sursat hamısı yanıb külə dönür və içərdə olan sahabələn bəzi yar yaralarına xəsərat alırlar. Və həmçinin Peygamber Sədəm ilk dəfə, yəni İslamda ilk dəfə mancanaqla Peygamber Sədəm döyüşə çıb. Yəni mancanaqla, dediyimiz o yəni alətlə yəni hansı ki, istifadə olunurdu. Onunla Peygamber Sədəm Tayif döyüşündə ilk dəfə istifadə edir. Və bütün bunlara baxmayaraq, yəni Peygamber Sədəm yəni Tayif şəhərini bir neçə gün məhəsizdə saxlayır və onları yəni, bu cür zərblər indirdi, lakin yenə də yəni, onlara təhsim olmağa razılaşmırlar. Və sonra yəni, Peyv. Masərim rəvaqədə gəlir ki, yəni, Peyv. Masərim yaxınlığında olan bəzi xurma bağlarını yandırtmağa əmr edir ki, bəlkə düşmən bu cür şeyləri görüb təhsim olsun ki, onların bağları, yəni mal dövlətləri yanır, ona görəbək təhsim olur, lakin bütün bunlara baxmayaraq, Yəni düşməni təslim olmurdu. Sonra piramoda səsinin yəni biri, yəni uzaq biri deyir ki, kim bu qaladan çıxarsa, yəni Enersiyanı yəni, olarsa, onu buraxacaq, yəni, azad edəcəyik. Yəni, ona heç eləməyəcəyik, bir zərrə Və bu vaxt 23 nəfər yəni 20 nəfər həmin qalan içərisindən qaçıb məməna tərəfə gəlirlər və təslim olularını yəni, elan edirlər və Peyoməsəm onları yəni, azad edir və buraxır və həmin o 20 nəfər adam İslamı qabir edirlər və bu qalanı mühasirəyi alanda 12 nəfər mühsəmanladan şəhid olur 12 nəfər şəhid olur və müşriklərdən isə 3 nəfər olur müşriklərdən 3 nəfər ölür lakin yəni, Peyoməsəm görür ki, yəni, bu cür yəni, mühasirəyi almanın xeyri yoxdur Çünki onların yəni, qaraya girmək mümkün deyil. Və, və bu vaxt Peyvəməzlər müsəlmanlara deyil ki, gəlin yəni, mühasirəni qutaraq. Lakin, yəni, müsəlmanlar yəni, istəmirlər bunu. Deyilək ki, yox, gəl, yəni, yəni, adam itki çox verməməmizə baxmayaraq, axıla kimi gözəyik. Sonra, müsəlmanlar görürlər ki, doğrudan da bulan yararlıra çox alır. Yəni, günlə-günə ox yarası ilə yəni, çox qoşuna artı çox səsinə əzələr deyib, və Peyumat Sələm 2 dəfə deyəndi ki, gəlin, yəni mühasisərenə qutaraq, bu vaxtı müsəminlər razı olurlar, razı olurlar və sonra Peyumat Sələm tayfin, yəni mühasisəsini, yəni tayfin ətrafından çəkilir və oradan çıxıb gedən vaxtı Peyumat Sələm dua edir ki, Allahümə Səqif qəbirəsini hidayət ver, Səqif qəbirəsini, yəni olan o böyük tayfaya hidayət ver Bəzi rivayətlərdə yəni Allah təala Peyğəmbərə (s.ə.s) yəni Tayif şəhərinə hücum etməyin qadağan edir. Allah təala Peyğəmbərə bu şəhərə hücum etmədən qadağan edir və Allah təala Peyğəmbərə (s.ə.s) mən belə etməsini daha xeyirli olmasına ona bildirmə Peyğəmbərə (s.ə.s)də Tayif döyüşünə, yəni Tayifdən döyüşsüz dediyimiz vəcidlər qayıdır. Və rivayətlərdə yəni ki, gəlir ki, 19 gün Bəz rəvətdə on beş, bəzəndə bir ay, bəz rəvətdə qırx gün. Bəz rəvətdə isə deyir ki, ondan çox, yəni on gündən çox Peyhəməzəm bu şəhəri mühasisət saxlayır və bu rəvət daha doğrudur. Daha doğru rəvət olur ki, Peyhəməzəm şəhərini on gündən çox müddətdə mühasisətə saxlayır. Sonra Peyhəməzəm qaydır, gəlir, ceyran edən yerə gəlir, yəni ceyran edən yerdə nə var idi? yığılan qəlimətlər, Huneyn döyüşündən yığılan qəlimətlər, həmin yerdə saxlanılırdır. Pelumas a.s. bura gəlir və həmin qəlimətdən yəni başlayır, yəni həmin qəliməti müsələmanlar arasında bölməyə. Lakin Pelumas a.s. qəliməti böləndə yəni insanlara qəribə gələn bir şeydir. Yəni qəlimətin əsas hissəsini, çox hissəsini İslamı təzi qəbul edənləri verir məkkəlilər şey var idlər, qoşanmışlar. Peyğəmsəm kələmətin çoxunu onlara verir. Hətta qureişin açıq qallarına, yəni böylərinə Peyğəmsəm hərəsə 100-dən çox dəvə verir. Hər bir, bir nəfərə 100-dən çox dəvə verir. Təxminən yəni 50 nəfərə yaxın adama Peyğəmsəm bu cür dəvə verir. Hərəsə 100 dənə yəni dəvə Peyğəmsəm yəni dəvər qoyur və yəni, bu cür yəni böyük yəni sayda qəlimət verir. Və bunu görən insanlar, yəni mədinəlilər çox təəccüblənirlər və onlara bu, ağır gəlir. Hətta bəziləri deyirlər ki, yəni, çətin vaxtlarda biz istifadə edirik, yəni, biz oluruq, yəni, biz çağırır, lakin rahat vaxtlarda o vaxt genimal dövrət paylanır, kimlər ki, əzir çəkmək, onlara verilir. Yəni, hətta bəziləri bu cür söz işlədirlər və Peygamaz hanım bu xəbər çatır. Peygamaz bu xəbər çatır və Peygamaz yığır, ənsarları və deyir ki, Və onlar ənsablar ki, ya necə olur, yəni, yəni çətə vaxtda bizi çağırırsan, qəliməti böləndə isə, yəni İslamı gec qabül etmiş müşriklərin, yəni neçə il müşrik qalmış adamlara yəni bu cür qəlimət verirsən. Və bu axtı Peyhəmədən buyurur ki, Əməl tərdun ən an yəzhəbən və təzhəbu bi-Rəsul-İlləh təhzunəhu ilə buyutikun. Peyhəmədən buyurur ki, buyur ki iste, İstəyirsinizmi ki, insanlar, yəni, cəmaat dünyana parsınlar, yəni, mal dövrətə parsınlar. siz isə Peyğəmbər səsənimi götürüb, öz evinizə qaydasınız. Yəni, Allah da sizə Peyğəmbər səsənimi verib. Yəni, sizə qalan Peyğəmbər Allah bunu seçib sizin üçün. Onlar isə qoy, mal dövrətə parsınlar. Yəni, ma onları mal verirəm, yəni, əsas mal dövrət deyil. Ola deyək ki, bəl, ya Resulullah. Amma deyək ki, bəl, ya Resulullah, biz sənə razıyıq Lo salka lo salka nəsə vadiyan və salkatə ansar şeyban la xəstə böyük bir vadilə keçsələr yəni vadi yəni açıq bir yoldur yəni səhradır səhranın yani, ortasında çökək bir yerdir yəni uzun bir yoldur həmin yerdə məsəl üçün yanışanda yəni çay axar yəni yaxşı yəni, yəni, yəni, çay axar və suvar orada yığılıb qalar Və səhər edəndə həmişə vadinin içlən gedirdilər. Çünki həm sərin olurdu, həm də yəni olurdu, heyvan otuya bilərdi və ümumiyyətlə yəni vadən su olurdu. Yəni buna görə həmişə vadinin içlən gedirdilər. Ona görə də amma buyurur ki, yəni bunu vəsf edirəm ki, biləsiniz, yəni həccin mənası nə demə idi. buyurur ki, əgər insanlar vadilə keçsələr, ənsarlar isə dar bir cığırla, dar bir cığır cığırı bilirsiniz də, yəni yolun kənarına gedən yəni, dar bir cığırla Mən deyil, ənsarların getdiyi yolla gedərdim. Mən ənsarların getdiyi yolla gedərdim. Yəni, Peygamazsan bildirmək istəyir ki, ənsarların yəni, tutduqları yol, tutduqları yəni, tərəf bu, inşallah, ən xeyirli və ən bərəkətli yoldur. Və bu haqda başqa rəvaidlər də gəlib, yəni, Peygamazsan buyurur ki, yəni, qoy, insanlar yəni, dəvə, qoyun, buca şeylər yaparsınlar, lakin siz isə Allahın Peygamberini özünüzdə mədnə şəhərlə apararsınız. Və sonra yəni, Peygamat Səzəm həmsinin ənsarlar üçün dua edir və dua etməmişdən qala, derir ki, ey ənsarlar, mən bəzi insanlara, yəni kafirlikdən, küfürdən tədə çıxmış insanlara maldurət verirəm, çoxluq maldurət verirəm, yəni, gəlimətdən çox verirəm onları pay. Lakin bunu, onu elə verirəm ki, qoy, onların İslamə qarşı olan məhəbbəti artsın. Yəni İslamın, yəni onların ürəyində daha geniş yer olsun. Mən ona də onlara onu. Yəni sizə sizdən üstün olduqlarını görə yox. Lakin buna görə mən onlara bu cür qəlimətdən çox pay veririm ki, onlar İslam'a daha yaxın olsunlar. Son bir şey deməsəm təvazü və deyək Allahın mərhəmi ilə ansar, Allahım mə, yəni rəhmət, ansarların övladlarına rəhmət və ansarların nəvələrinə rəhmət et. Belə deyəmsəm Allah üçün Huzul, yəni, gözəl bir dua edir. Həmşə fiyamatsan, buyurur ki, İnni ləotə rəzulə və ghəyruhu əhəbbə iləyə minhun, və ghəyruhu əhəbbə iləyə minhun. Mən bir insana maldurət verirəm. Baxmayaraq ki, başqası, yani onun yanında olan mənə daha sevimlidir. Yəni, sevdiğim adama vermirəm, öbürsəni verirəm. Korkuram ki, həmin o adam, yəni, kime ki maldurət verirəm. Korkuram ki, o adam, yəni, üzüstlə cehennəmə düşər.